Salmul 195 al Arhanghelilor. Slavă-ți, Doamne, fiindcă sufletilor noastre Duh Sfânt le-ai dat, și ca oșteni Arhanghel, în ceața arhistrategului Mihai ne-ai așezat. Slavă-ți, Doamne, fiindcă iscusintra de a scrie, citi și răspândi rugăciun și cărți ne-ai dăruit și în soborul Sfântului Arhanghel Gabriel ne-ai rânduit. Slavă-ți, Doamne, fiindcă la vindecarea rănilor ne-ai ajutat. Și ca Arhanghel, în ceata Arhanghelului Rafael am lucrat. Slavă ție, Doamne, fiindcă sufletele noastre ai luminat, și ca Arhanghel ai luminii, în ceata Arhanghelului Uriel am stat. Slavă ție, Doamne, fiindcă rugăciunea noastră de greșel ai curățat, și alături de Arhanghelul Salatilie am vergheat. Slavă ție, Doamne, fiindcă în slava ta ne-ai îmbrăcat, și ceata Arhanghelului Gudiil, Salmii slavii tale i-am cântat. Slavă ție, Doamne, fiindcă între cei binecuvântați, la dreapta ta ne-ai separat și ca Arhanghelul lui Valahil binecuvântări ne-ai dat. Slavă ție, Doamne, fiindcă mintea ne-a luminat și pe Sfinții Arhanghel să-i chemăm ca martori la judecata noastră am cutezat. Slavă ție, Doamne, fiindcă Sfinții Arhanghel ne-au ajutat și la nunta mirelui cel cel ne-au chemat. Slavă ție, Doamne. Încă Sfinții Alhanghel, cu râvnă, pentru mântuirea și sfințirea noastră, au lucrat.